Lá, nesurde piez de A330. Hala, voilà, donc, on va le, le flanc, en train se deturé, enzik le pertaj. Arrabotxartean, egindu Jean-Baptiste Lomoan atzerri gaietarako franziako estatui dazkariak lauak enpresaren bisita. Azparne eta aierran izan da, erazkin piezak nola egiten dituzten ikusteko eta alangile eta arduradunekin mintzatzeko. Sanbat lauak enpresaren sortailetan zenak ere parte hartu du bisitan, enpresa nola handitu den esplikatu nigo. Badugu ahi berroi eta bi urte, gainatu berriki, eta aiarren hasi ginen, eh? ene anilak ilan, aneia joan, atak ezti, jamatitik ilan, hua daz honetxena izanazen lanian, eta egun batez, eta... Daituzin baijonat dazako nauxeak erran ez, nahi bauzu gukeiten aldo formazionerat hemen, eskualdun gazte hori indako, Eta eman dauzu lana somitila betez, eman handezan, ogoi oita amar bat gazte indako. Eta horretan beharko ziste biak plantatu, orduan ertenemezela ez harrel inginin, eskipiñoat. Eta charriton frer zuen izena eh? ez ginen urru nizan. Eh? Eta gehostek bila katuda eskulanak eta golauak biztan dena, zan baske mentena. Hor egon ginen ajarren eta aldean behz 6 e, iortzen da zonetxeat, 6 hilabetez eta abiatu ginen hoi bat lan gileekin, emenguak, e, denak izuliontakoak eta gaztiak. Eta gero hor ajarren ginen, ez ginen handiziko manera joan ginen Azparneat. Azparnean ordean azapeteria zerratzena izen bazien hutsak, lantegiak hutsak. joanginen ginen haat lantegi bat Azparneko zentruan, da han handitu ginen pixka eta eldu behar zen mila aberazio latonita batian arribatu ohitzeko da eh argi delako zupua eta guetzat etzen hobe izan zen terrantzin el hemisiko salonak inzelago bujue orduko presidentek hori eh? e, dian iguztenak norden errantzien estua eta gastinekinak gerlako zertu gerlakoek eta sonetzen itentzusten gelakoak gaurdan eta estaikotori denak eta berdu utzi hori aeronautika geopasa tudien gauzak zen eta langileak Egonetikena izinak, zesio mažan gertatu zin. Ego gohomenduak intzin dolohze ministroa itzuli bat, bi urtea murian, eta behartzela, industria zer nahi izan zain, partitu, lan, lan nahi behartzela, gazten nako lan behartzela. Ta, tzat, zain, berriz partitu gine biskatordian. atur dian. Ego hemen errealki afera partitu da, nes emiak hartu zien istan segi da. Eta hemen arribeatu gia aierrat, azparnen etzen guetza tokik, etzen nahan deusik, hemen inakinti, dezo nartizanal, bastidana, kamarren, bostean erran nua bezala, eta aierren hidu ektara. Ta hemen hunagien ginen, hidutan eba, erangileekila, eta hemen ezeko biateli rekordia beti hori erre, eta errepa atzen, partitzeko berriz, eta hor, bagira, gehoztik hunagien ez, ektara aterosi, gehiagena, gehiagena, eta beha, zirutan nahietaik dira hori eta hori bos bagia, boste honu hurbil izan hemen, Haierriko eta azbarneko eskualdean. Eta erri dame Hidu hektar horik estalita, ez ginekin noa joan, azparenan inginin laborari batekin, tatu bat, eta hor, onditu gehiago izan ikusi usun, eta eusina berri hori, aina da, istantean amak bat urte, eh? Mira, eta, mira, hola, eta hor duan onditu da, emekin emekin, eta gertatu da, daso geotage langutiozien, eta hakin neomba gine, ez ginen horri zehan txea beharrik erbiuz gertatu da, Eta, hene, senyak eta hartute kontaka eta egiten dute erbizie esker alnitu gira gu. Ekreno hori gertatu da, erbizeak bertzin ordean bertzitien zutretanak eta goa nitu gira erbizie esker. Oaik eunian haigian ikuste hidu, lauetak hiruak egiten du erbizekin. Eta esplikatu dutzu nik uste ene, ene Ipar Euskal Herri barnekaldean izateak, ez du arazorik pausatzen? E, bate. Eta doludut Ortean egitenin eta madame Espainiak, senatrizari, gu ordean nini merea onan izlustaz iztuitzen eta konteniz hori gertatuik hemen, hemen go gaztia badiraaz, bandarrak, egun eta egela eta nahi, hemen go gaztia dira haidinak. Erritenakon, eh? e, ordean egantzaten basok, nausia, orduko direkturak, Ena, aneia, eta biak izan ginen ikusten egantzaten, bali matuzi, hola, edo, zautzen mauzunait, edo donima neen, edo donepaleun, Eta gu presgira, hemen badia bi mila lan eta egun batez, mila izan dira, zen eta zutrenda, e, no, nik nahitut emendik eskualegirati hori. Eta domaia da, zen eta hor duko etzen gertatu, ez duene pale ez gara zinen e, segidan hartzeko. izan zen izan malire bizpairu lauak e, eskualegian. Minaren, bon, gu gira, tia hono horokoan, eta esperantxaut segituko dula. Eta berezia da, ere gazkinendako piezak egiteko formakuntza berezia beharko da, ez? Ez da, hoi eta horretako atxe mantu, da, langileak gileak birean, azparnen, badu azparnen liseoat, ez hau tzen duzun eta, amoldatzen du, IDBTS, eta, hola, eta handik ikusten di heludia honetan, eta eta eta gazte horiek, eta hemen horretzen dira, zoen diren, behar behar segitzen halkotenak, eta heludilaik, edoan. Be etxaminek ilan eta hartzen du. Aniz bada azpernetik gindina koletziotik unat, eh? laeronautik La egiteko. Horraindik, eh? enpresa hurbiletik segitzen duzu? Telduniz hartetan zen eta eniz uh, okoman egiten dena, eh? Bina, nola ikusi jut handitzen eta piskaten aurra horbiz, eta placerdean eta kore ikustia handitu joan dela Eta esku honetan dela, enesemiak eta esametsiak egiten dute, behar dena hartako.